İdğam misləyin Misləyin sözünün lügəti mənası iki eyni və ya mislində olan bir şey deməkdir. İstilahi mənası isə iki eyni və ya həmcins olan həriflərin bir-biri ilə qarşılaşmaşı zamanı yaranan idğam növüdür ki, burada birinci hərif oxunmur, ikinci hərif isə şəbdələnir, yəni qoşalaşır. Misal olaraq, Fəmə rabi hədd Və ya idrib bi'asakəl-həcər misaldır. İndi isə gəlin, 12-ci dərsi izah edək. İdqam misliyin. Dediyimiz kimi, idqam sözünün lügəti mənası bir şeyi digər bir şeyə daxil etmək deməkdir. Təcvid elmində isə idqam sözü hərflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində birinci hərfin oxunmaması, ikinci hərfin isə qoşalaşmasına deyilir. Mislin sözü ise Arap dilinde aynı mislinde olan iki bir şey denilir. Hatta Azərbaycan dilində bunun misli, yani bunun eynisi kimi misallar çəkə bilərik. Mislin sözünün lüğəti mənası iki eyni və ya mislində olan bir şey deməkdir. Dediğimiz kimi mislin Arap dilində iki eyni bir şey yan-bayan gələrsə buna mislin deyilir. İstihahi mənası isə yani Tecvid elmində və ya təcvid əhkamlarında bunun mənası isə, yəni bu idğam mislinin mənası isə iki eyni və həm cins olan hərflərin, yəni iki eyni hərflərin və ya həm olan hərflərin bir-biri qarşılaşması zamanı yaranan idğam növüdürsü, yəni yaranan hərflərin bir-birinə daxil olması növüdür ki, burada birinci hərf oxunmur, yəni iki eyni hərfin birinci hərfi oxunmur, ikinci hərf isə şaddənir. Yəni, həmin eyni hərifdən olan ikinci hərf isə qoşalaşır. Və buna misal olaraq 12-ci dərslə olan birinci misala baxın. Fəmə rabihət ticəaratuhum Və fikir verin, rabihət sözünün sonu sukunlu tə ilə bitmişdir. Və sonra isə ticəaratuhum sözü də başlamışdır. Və ticəaratuhum sözü də yenə də tə hərfi ilə başlamışdır. Deməli, burada İki tə qoşalaşmışdır. Yəni, iki eyni olan və həmcins olan həriflər qoşalaşmışdır. Və idğamda şərtdir ki, birinci əlf sukunlu, ikinci əlfsə hərəkəl olsun. Və fikir verin, İki eyni hərif, yəni tə hərifləri bir-birə rast gəlmişdir. Və bu zaman, birinci tə, yəni rabihət sözünün sonunda olan tə hərifi itəcək, oxunmayacaq, Ticaratuhun sözündə olan tərif isə qoşalaşacaqdır və bunu bəzi çaplarda bildirmək üçün Quran-ı kərimdə birinci tənin üzərində heç bir hərəkə olmur, nə sukun, nə fəthə, nə kəsə, nə də olmur. İkinci hərfdə isə, yəni eyni mislində olan hərfin üzərində isə şəddə, yəni qoşalaşdıran bir işara olur və təcvid əhkamına görə bu idgam növün oxunuşu belədir. Fəmə rəbihət təcəratuhum. Bidə o qirəm. Fəmə rəbihət Həmçin gəlin, ikinci misala baxaq. İdrib bi'asakəl-həcər. Baxın, idrib sözünün sonu sükunlu də ilə qutarmışdır. Sonra isə bi'asakəl-həcər. Bi'asakə sözü gəlmişdir. Və burada da yenə. İdrib sözündə, sözün sonunda olan B-hərfi, burada da B-hərfi, ikinci sözdə B-hərfi başlamışdır və bu zaman idğam misləyin baş verəcəkdir. Yəni, idrib sözünün birinci bəsi sonunda olan B-hərfi oxunmayacaq, B-əsəkə sözü isə, sözündə olan B-hərfi isə qoşalaşacaqdır. Və təcvid elminə görə, əhkamına görə, bunun oxunuş qaydası اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر كمي